لا اله <سؤال> الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في самом początku da prvo govorim dali mi Dobro, prilike je. Ja. Čuje se. Slabije, ali čuje se. Pa tako, zbog lagoh pomoći, večeras je redovni termin. Večeras je redovan termin u kojem bi trebali da nastavimo sa ciklusom predavanja vezanih za razilaženje u meta Znači pod naslov razdilašenje umeta. A dogovorio sam umeđu vremenu sa vratom koji je odgovoran za, za rad preko ove sobe da večeras o, odgovorimo na prvom dijelu, odgovorimo na preostala pitanja od srijede a onda u drugom dijelu da da nastavimo sa ciklusom predavanju, odnosno e, zatraženo od mene da ponovim e, predavanje na ovu temu od prošli put znači onog drug onaj drugi petak kada je bilo kada je govoreno o temi razilaženja umeta odnosno tema je bila jel razilaženja umeta i eralšto razumijevanje ovog pitan ovog pitanja među muslimanima. Evo kon, konstantno se javljaju jeli da nešto dobro jeli ja ne znam jeli jel ima smisla da se nastavi ili il se ne može više dalje ići. Da ja se sve bojesem što se mogu bojać od mene. Ne ima bolji Dobro. Pa tako za lagom počel nači prvi dio večerašnjih produženja će biti znači nastavak e, odgovora na, na pitanje odnosno da se odgovori na prošla pitanje od srijede. Pa ćemo napraviti neku kraću pauzu za otkinki najlađe 3-5 minuta, pa onda nastaviti odnosno e, obraditi po odnovu, po drugi put, predavanje od prije dvije sedmice. Jer ako sam dobro razumio nije nije bio, nije se dobro čulo, bilo je sa prekidima i slabo se čulo i tako dalje. A tako, za lavu pomoć, jel, e, ostalo nam je ono što ostalo od pitanja, od prošli put, e, to su bila pitanja, odkrili nekih naših prvih osam pitanja, na njih je odgovor Loreno. A ostalo je ostali negdje 627 nije bitan broj. U glavnom pitanje po kojih smo stali je glasilo selam aleikum, aleikum selam warahmatullahi wabarakatuh. Pitanje kaže zamena Poznato je da djevojka prilikom udaje, treba da između ostalog gleda i veru momka. Interesuje me šta se tačno po tim podrazumeva, da, da li je to posećivanje predavanja i koliko često, koje izvore koristi za učenje o islamu, koje daje, sluša i slično, ili nešto drugo, ili se nešto drugo po tim podrazumeva, da vas avla Odgovor na ovo pitanje bi bio prilike da ono što je spominuto u pitanju da se kod muškarca gleda prilikom izabiranja muške osobe za koju bi se djevojka udala. Ono što opće je opće poznato i rašireno od nas, a to je da se gleda vjera odnosno to se so vraća na nepoznati hadis. Uh, to je gdje je u firvisi u od Abu Hatima Muzenija da uh, da je da Allah poslanik sallallahu alayhi rekao: ida etarukum men taradawna bihi wa qulquhu tankihuhu." Kada van duže. Neko znači on vjerom i sa čim ste ahlakom zadovoljni oženite ga odnosno udajte svoju čerku ili, ono, ili onu ko, ko, kome ste vi veliji staratelj udajte ga za njega i u nastavku hadisa in la tefa'lu in la tefa'luhu tekun fitnetun fil ard u fesadun kebiru Ako kaže to ne uradite, nastat velika pitna na zemlji i velik obroma nerijed, pesad. E, uglavnom ono što je hod nas poznato je da je ovaj hadis prihvatljiv, da je kaži tirmizi da je hasen. I obično se on često spominje, jer kada se govori o ovoj temi, Međutim, ispravno je da ovaj hadis ima u sebi slabosti. Ima u sebi slabosti određeni. O tom su govorili, jel veliki muhadisi. Odnosno, o čemu se radi? Da, e, da određeni muhadisi kažu da ovaj hadis e, ne može da se digne na stepin e, dobrog hadisa tom hadisu imaju bojca ravija koji su među ule, odnosno čije stanje nepoznato stanje, u smislu pouzdanosti ti ravija. Također ima ravija treća stvar, znači ravija Ibn Hormuz koji je slab. Tako da ovaj hadis strani sa strani vjerodostojnosti je upitan e, zašto, ga je, zašto ga neki učenjaci zilni da je odnosno sam tirmizikar je Hasan Garib. Kada kaže tirmizik je Garib, znači nije došao u drugi rivajer, znači da ima u sredi slabosti. Ali Hasan u smisu kao prihvatljiv, ali sa slabošću. U odnosno ispravljamo da je da je slabo. Ovi stvari koji spomeni, znači u sredi ima dva ne dvojica ne nepoznala, nepoznalaši grad Hormuzak i slabo. Tako da je Hadijs sa strane i senada slabo. A sa strane značenja, e, skoro da nima, jel, da je da je značenje ispravno. E, Nema sumnje da je ono što se gleda kod mladića koji dolazi prosit djevojku, da se gleda vjera njegova. Naravno odvjeruju i ahlak, e, glavna i osnovna stvar je e, da se gleda vjera. Šta se tačno pod, misli o tim, znači da se vratimo na, na samo pitanje. Znači odmahno kažem, znači oslanjanje na ovaj hadis je upitno. Znači dokazivati s ovim hadisom pitanje da se, da se, da se, šta se gleda kod momka, ali prosi djevojku, da se gleda vjera, dokazivati svojim hadisom je upitno jer je slabo. S tim da mu je značenje ispravno. A to je u stvari da, da je glavna i najbitnija stvar koja se gleda, Sredno kod, uh, kod djevojke ili kod, kod nadića, prilikom, prilikom uh, ženitbe udeje, je stvar vjeri. Nesumnjivo je, jel, poput toga, jel, ne ima razilažaj učenjacima i na to neki drugi dokaz koji nisi direktno lovoj ovoj temi. Hele, ne ise, e, konkretno odgovor na ovo pitanje, znači šta se po tim tačno to razumijem gledajući na vjeru, e, prije sve, misli se na akidu kada kažem na akidu znači prvesno na se gleda da li je da li je taj mladić na ispravnoj akidi da kaže mispravna jedina ravno mislimo ode na na one na one veće krupne devijacije znači da ni mladić da, nagi, da ne naginje šickoja akida filozof da ne naginje da ne upao u sufizam u našim odnosno fitni iskušenja odnosno da i da saveta od djevojke da gleda da mladić nije da nije zagljibio, da nije upao, da nije, što se kaže, da nije zglajzao, ovo su ružni izrazi, ali zaista odgovaraju u situaciji po pitanju tekvira, znači da nije upao u skupinu onih koji pretvjeruju i površno tumače pitanje tekvira, koje poznat poznati, jer je to zaista velika boljka, veliki problem i teško ga izliječiti ljude koji upadnije u to, To, ono, gdje su oni upali, uđe im u srce i ne mogu se lahko izliječiti jer je zasnovano na neznanju. Ono što se prihvati odgovara strastima, a nije zasnovano na znanju, onda je to veliki problem i teško ga izliječiti. Henevrenje se znači glavna, najbitnija stvar kod momka se gleda ispravna kida. Kada kažem ispravna kida da budem precizniji, precizni, znači naravno misli se na da, da je najbolje da se nađe mladić momak znači, koji e, koji sluša i uzima vjeru uči vjeru od onih koji su na akidisalefa ne kažem selefije da da ne bi bilo nekog džematskog bojenja organizacijskog bojenja nego, znači, e, nego znači na oni koji pozivaju na na izbor akidu a koji idu selefa znači a koji je bio selepog umet počev od ashaba odnosno što se penetu da ashaba od abina i prva tri stoljeća A to ono kod našto zove Selefi, Selefijska akida. E, znači, e, to je ona ispravna akida u što ne, treba imati sumnju. E, I znači, e, prvenstvo, e, odnosno kako da neko prepozna, kako da divok je prepozna na kojoj akidi i našto se vraća taj njim, e, taj koji je prosi. Ovdje ne mislim onaj pojaškovi sa njim, raškovanje, vjerojatno poznate da nije dozvoljeno. Nego onaj koji je prosi, znači kako da, da, kako da se raspiti, kako da prepozna na kojoj akidi, od koga, naravno da se vrati, od koga sluša predavanje, ko svoje daje, na koga se vraća, e, znači kada sluša predavanje, tumačenje, vjeri itd. Znači prvenstvo se to prepozna, na koga se vraća, od koga uzima vjeru, i na osnovu toga se zna, jel, u kojim je vodama, jel, e, kako tumači vjeru. Naravno, znači, pored akidi, e, treba gledati i na, na praktikovanje vjeri. E, na praktikovanje vjeri, znači da, da dakle, tog na diča ima ima emaneta, ima ahlaka, e, da, da nastoji, da praktikuje sunete, ono što je ružna stvar u našim, nažalost u našim krajevima. Mada se iz ovo pitana razume, da ovdje e, pita neka sestra koja govori Jekajcu, znači Sanđaka, ali ne mora značit. Ja govorim za Bosnu, ono koliko ja znam, vrlo je žalostna situacija da da djevojke, pokrivene djevojke u Bosni, e, bježi, e, od mladića koji imaju bradu, ako je zapros koji ima bradicu i bradu, veću demanju, automatski je on je dobio dvicu, kako kažu kod nas, jel, automatski je el dobio minus samo što ima bradu. Što je jako žalostno stanje, koji ukazuju stvari jel, na čemu su te djevojke i u što one gledaju i kako izabiru momke. E, vrlo je žalostno i, i, i, i loš pokazatelj e, na tom nivou su te djevojke. Ako, ako djevojke eh, odnosno kćerke od od roditelja koji su, koji se vraćaju na izborni islam ako se one tako ponašaju i aziru od, od mladića koji, koji imaju bradu naravno čast i izuzecima ali govorim u globalu eh, koliko je koliko smo informacije zadnjih godina eh, znači, to nam govori da je pokazatelj odgoja i djevojaka jako jako upitan načet je na da našto da devuta nije stalo da se udaju za one koji koji vole vjeru više nego, nego drugi jel koji nastoje da praktikuju sve što znaju da vjeri da je ispravno i tako dalje a od vjeri i brada e, ili bralice pa što to mladići pa ni brade budu e, od takvih izazirat kako devojke takvi izaziru ili ako, ako bi nekaj čak i sa njim za nekog primila da sa njim pregovara ako udaje Ona bude jel, a, podvrgnuta i smijavanju od, od njimi prijateljica, kolegica i tako dalje. Taj pokazatelj nam govori da, da smo i mi još uvijek daleko od, od, od pravog, istinskog razumijevanja ovog pitanja, po pitanju udaje, ženitbe i tako dalje. I zato ove stvari trebaju preuzeti i roditelj, I roditelj znači otac i majka, trebaju stvari preuzeti u svoje ruke po pitanju udaje i ženitbe, s obe strane i mladiće i djelovke, a ne da se to prepusti aškovanju, zabavljanju, Uh, preko interneta i sličnih stvari. Hele, se, nada se da sam bio dovoljno jasa po pitanju šta je najbitnije šta se gleda kod, kod mladića koji dolazi i prosi djevojku, a ne da paškuje. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, uh, sljedeće pitanje kaže Assalamu alaikum, alaikum, assalam, rahmetullah, rahkatu, kaže, uh, kakav je propis, o s ovim pitanjem smo je zakasnili, sa odvorom, Kakav je propis odlaska na dovišta? Pozarjun, konkretno radi se o u u dovištu, oblagaju kod sa nijem trgovine. Znaci kakav propis odlaska na dovišta sa nijem trgovinjom. Dakle nema neka braća želi da idu tamo podavati rob, a istovremeno su užujnovatari koji se tamo rade. Nijem nije tim je samo trgovinja. To su za to su država za 3 dana, 12 do 5. Alas, pa molim što prijalotnog, alah pa sad radi svakim dobre meni dao pitanje došao na strancu dobili dobio na vrijeme ali ova situacija nije do mene. Bogdanom apsimo zakasom na na ovo dovište kod nas dovišta ima jel na prijetak tako da, da može odvući koris za sljedeća neka buduća dovišta. Naći pitanje dali je dozvoljeno dali je dozvoljeno onima koji znaju da, da su dovišta počivo od Ajvatovice Blagajana Luda jevojački pećina i ostali je izmišljotina i veden stvari u jeru to e, se koja se sama taoc celofak koji se zove je mako e, e, islamska tradicionalski islam i slično da li je dozvoljeno znači da, da takvim mjestima da ode neko ko zna da je to nije u redu da je to novotarija da ne baksa prisvotni takvim takvim skupovima da ode sa njitom trgovine da prodaje ljudima, duđe velike ili broj ljudi da prodaje ono što prodaje, što inače ljudi mogu prodavati, a do toga zarađuju. Znači to je otprilike pitanje, odgovor na ovo pitanje e, je sljedeći, učenjaci kada su govorili o ovoj temi, o e, novotarskim skupovima e, na koje oni e, e, odvika bili i vodičini, da na naučarskim skupovima osnova na naučarskim skupovima je osnova da, da se ne prisustvuje. znači nema sumnje da je haram prisustvovati onome koji ode da da sluša, da učestvuje u tom otariju. Od toga nema razilaženja među učenjacima normalno koji koji koji osuđuju i prograšavaju na ono što je otarija vjeri. znači nema nema sumnje da je zabranjeno otići prisustovati E, samoj aktivnosti finovatari. Naravno kod nas je razna s oblici ovakvih skupova, e, čak i e, s vremena na vrijeme sve na dolaze novi i novi novotarije. Toput sada u zadnje vrijeme na dolaze otvaranje džamija, pa pomalo prerastao jedan jedan novi vi, vi e, novi oblik novotarije, s koji se povezano je organizuju nekakvim ljudi. Žangije, na jutara je žani najveću favaru, što otvaranje žani bude nevlud, podani se panja podni, popet nevlud i tako dalje na napolju bude važno, English rigi rodbine i tako dalje i tako dalje takvih znači skupovac od nas je na pretek. trete. ne govorimo je povodom umrlih i i tome slično. Ali oni značajni kod nas je više ljudi okupi su su ovadovi što je poznata, je koji kako so, svoje e, stile i strana hvali, kako je to čak Bogumila, je to bogu bogomilan, jel samo islamiziran, islamiziran i bogomilski i vjerski občaj. E, propis prisustovanja na, na tim mjestima za oni koji znaju da je to Navotarija, je sljedeći. E, inače, ovoj tim su govor, znači, Ibn je u knjizi e, e, jehti dao se radom stakim, govorili su o tome savremeni učenjaci, e, Da, znači, da je zabranjeno prisustvovanje na na samim aktivnostima novotarije. odnosno starac Marko je u pitanju, ako je pitanje, ako je pitanje ovaj evo blagaj, to je stara jer tek je tek jer sufijska obnaojanje, šta je već bilo, ne znam. Znači, na, na samom, ne, znači nema razilaženja među ovim učenjacima da je prisustovanje samom činu te novotarije Da je zabranjeno svima osim onom ko će otići da negira taj linker. Da pokuša u podordnata taj linker koloni i odrate ljude koji su došli na taj linker. Što je kod nas je donekle izvodljivo i može samo izazvati jer je još neki problemi e, i tako dalje. Alazem da to da što što na koji način da stori. Naći samo pozvan činu, znači ono rečmo kao blaga ako ako belšo tamo da pristoji onom tom činu od od, od ne znam kako se to on organizoval, nije bitno. Dovoljno je taj sufijski zikr i slične stvari koje su direktno vezane za samu tu novatariju vezano za, za, za to dovište. Ako uopšte nazvat ispravno to dovište, pa e, znači samom činu tej novatarije bio ako pitanje me, znači samom tom programu Mevluda nema sumnje da zabranjeno prisustvovati onom ko je došao da to negira. Da ne dosjedi da negira u duši, nego da negira riječima. E Da negira riječima, da upozori, da da, da, znači da istupi javno protiv toga upozori na način ako je to moguće. Da, znači to je izuzetak ako je moguće. To. Ali u osnovi e, znači nije dozvoljeno pristupati. E, čak i onom znači ko zna je to notarija i, i zna da to ni u redu. Znači u osnovi nije dozvoljeno znači samom činu uh, organizovanja te novotarijajeva. Međutim, uh, i oko toga skoro da nema, nisam našao da ima raziloženje među, među učenjacima kada govori o toj temi. Iz kojeg razloga nije dozvoljeno uh, onom koji znači, ko zna da je to novotarijaj, zna da to nije u red, ali da ode da sjedne, da, da, da sjedne na melno da on vidi šta je to, kako je to. Je, uh, nije dozvoljeno iz razloga što on timo uveličava, prije svega uveličava taj skup, svojim prisustvom, on je jedan broj viših ljudi koji toma prisu. uveličava taj skup. Dok samog tog uveličavanja onog što je haram, što je novotarija, a svaka novotarija dalale po tekstu hadisa, iako vam mogete stavati do mu, čuvajte se novotarija. Čuvajte se novotarija. I kraj hadi, e, nastav hadisa vam pozna. E, znači, e, znači, tim prisupanjem on, on uveličava taj skup. Također, E, a on tim prisustovanji, e, e, u osnovi on je zadužen da negira taj skup, da ukori, upozori na njeg, a onda ode da sjedi i da šuti i da prešučuje obrnuto. I tako da to on, ukazuje na zabrnu takvog vida prisustovanja. I oko toga jel, e, ne treba se plaho uvježivati da je samo prisustovanje u činu te novotarije, e, znači e, tom aktu izvođenja da otari ne odmožicama da to da zapra... šličeo mimo toga, mimo toga zato što pod nas, je recimo ako pitanje sad o vodovišta ili ili taj od, od, od, od, od, od, od te sufijske teki u Mostaru laže znači taj čin može traje negde 3-4 sata, neke jedan dan traje. Al ako ovo traje sve ukupno 3 dana ili ako sve tri dana posle ta neka uh, novotarska aktivnost vezana za vjeru od nekoliko sati, 2 ili 3 sata. U samu u, u, u, Na sa, u samoj tekiji ili oko tekiji, ostalo, e, ostalo, ostalo vrijeme i mjesto okolo gdje se ljudi okupa, okupljaju, e, već e, ima drugačiju, jel, e, drugačiju dimenziju. Znači ono e, što sam ja razumijel da se pita iz pitanja, znači, da je e, dozbova da se prisutuje, znači mimo tog da učestvuju direktno u novotariji. Znači ako učestvuju direktno u novotariji, nema sumije da to zapranjeno e, na, osno, na način, kako sam pojasnio. Ali učestvovanje ne učestovanje, dolazak na to mjesto, ne u, o, na mjesta i zajedno s onima koji rade novatariju, nego mimo toga, neći gdje su ljudi okupljeni, jest da su ti ljudi okupljeni radin novatariju i došli su radin novatariju i njenim povodom, mada mnogi ljudi uopće ne nji interesuje njim nji dobi nevaludni stvari, nako dođu, pošto je to po nas postala ko, kakva igra na bitno da se izađe, na čure prošetaju, nek izađe ljudi, momci se vide i tako dalje, poznat tači kod pot nas jer nešto mini odigrake neki disco, minija, igranje, i to je to neki, je l' malo još obje obojeno, bašnjaštvo i jeru i i dobri, lijepi bosnjaci. Uh prisvanje znači nije tom da dođe da da učesvoje, ne, ne da učestvuje da prisustvuje na, na tom skupu koji je povodno otarija Ali ne na direktnom učestovanju, nego mimo toga, mimo tog vremena i mimo tog mjesta direktnog, e, oko toga, e, sa i učenjanicima, više mišljenja, jedni kažu da, ne, da je bolje da se ne prisustuje, drugi kažu da je haram i na takav način, jer je to vid podrške tom stupu. Treći, Kod trećih se može da je, da je mekruh i tako dalje, uglavnom vrti se između toga, znači između da je bolje da ne prisustuje i do, do stepena harama. E, međutim, spouštajući na našu situaciju, Allah zna najbolji, e, po meni je najbliže da se kaže, da ako ta, ta braća ili musulmani, ako nemaj potrebe da na pi mjestima da, da dolazi i da zarađuju, nemaj potrebe, jer mogu na drugim mjestima sasvim normalno i regularno da zarađuju prodaja, ako pitanje trgovina, e, da je bolje da ne dolazi na takava mjesta da ne učestvuju. Međutim, ako da je bolji da učestvuje. Znači, ako ako ako mi je vrlo bitno po pitanju zarade, je tu se što puno ljudi da dođu na takva mjesta i da ponude svoj robu da prodaju i tako dalje. E znači imaju potrebe zato. E ostanječe na određenjem stavo učenjaka, jel? Kao što je bi neki ljudi kažu, e, da je bolje da naučestvuje, ali ako već imaju, ako imaju potrebe da nema smetnje da dođe, jer oni ne učestvuju direktno na avotariji. Ne učestvuju direktno na avotariji i nisu na mjestu na avotariji, nego su došli, znači, pod ljudi koji su tim povodom se okupili. Tako da, da ako je to nije pod šatom, znači, da ne učestvuju, da ne dođu direktno na mjestu gdje se rade na niti u vrijeme i mjesto, znači, niti vrijeme niti mjesto gdje se rade na nego mimo tih mjesta, ako vi došli, i radu i trgovini ako bi još usput provukli proju kako je ovo puta anđel strane islama nije ispravno nije opravdano da to tako dalje što je još bolji ako u tom kontekstu pomeni pa ako me neko pita mislim da da u tome ima širine i dubine razloga zato što kod nas jel, a, ako bi išo tom linijom da trgovci ne dolaze na ovakva mjesec zbog novatarije. Naravno, nema sunje da ne treba dolazit na, na samo notariju i učestvovo u notariji nego govorim okolo, jel? E, Povod od toga. Ako bi rekli da tu nije dozvoljeno, onda također možemo to reći i za pijace obične. Obične pijace gdje trgovici kod nas prodaju, također su puno mnogo munke i, i e, mnogo harama. poče pod otkrivenih žena, miješanje muškaraca i žena, od ružnih riječi, Od, od haram e, prodaja e, i svega životinja se radi na, na klasičnim običnim pijacama našim. Ako bi išli znači u e, tom prodavačkom i tom lokom, našem znači, treba im zabraniti, na tim mjestima da idu do te pojavi, nego da, je, da osnuju neka svoja islamske neki trgo, e, trgove pijace, gdje bi samo jel na, na šerijski islamski način prodavali i tako e, dalje. jedinom to bilo da rješenje. Znači u tom kontekstu mislim da da u ovom, da, da za, za trgovce kod nas u tome ima širini, da bi u tome trebali razumijevat da, da, osim znači oni koji nemaj potrebe bolje da ne idu, a za oni koji svakako nemaju gdje više da prodaju i, i da im fina prilika da tu mogu prodati, ali pod šatorima koji smo spomenuli, jel, mislim da u tome ima širini i da, da Da, obdivno, znači da oni ljudi znači da oniaju da notarija da učestvuje da mini tu učestvuje nego mimo to mimo tog vremena da auto ima ima inshallah širine Allah za najbolje. E, pitanje. je se malo. E, koji su propisi Srbije, to jest kad je poključeno i zabranjeno se srditi, a kad je preporučeno i narijeđeno se srbi. Pitanje e, srpske je jako i obsežno pitanje o njemu se može el posebno predavanje držati na norma, naravno na osnovu šerijaskih tekstova koji govori o ovoj temi. Pa ja ću onako pokušati da to na se kaže jel, na brzinu, jel, da brzinu el da naprojimo tim šerijskim tekstovima koji govori o, o ovoj temi. E, mada je pitanje je li, malo uh, sporno na način kako je postavljeno jel. Jer kaže, kada je preporučena naredina sa se, sertifikata uh, ima jel situacija kada je naredina sa Helene ise. Uglavnom uh, poznati jeijski tekst koji govori direktno o Srbiji, stvari poznati hadis jel ima u koji mi uh, znamo i u onim hadisno takozvani 40 ili 30 nevevi hadisa uh, od jedan ti hadise uh, spominut uh, 16 hadisa u spredu od Abu Hurajri radijallahu anhu hadis koji je Buhari osnio sahih, da je neki čovjek došao Allahu poslaniku sallallahu alayhi i i rekao Elsini eh, daj mi vesijet, daj mi vesijet ime. Pa je moj poslanik sallallahu alayhi wa rekao la ta'z ne ljuti se, ne srdi se. Pa kaže, pa mu je ponovio to nekoliko puta, la ta'z I time završava elo hadis od Odnosno eh, od tomačinjog kada iska gor mnogo toga tema ono što nas interesuje stvar šta je to šta je to srčba šta je to ljutnja srčba e davno učinjati da je to stvari da je to kada proključa krv u srcu čovjeka znači tomačinje sržbe kada uzavri krv u srcu čovjeka tražeći da Da, da se oduprije, da odbaci e, ono koga ezijeti, koga ko on misli da ga ezijeti, e, bojeći se da, ga, da, ga, da, ga, da mu se nanese kako zlo od to koga on misli da ga ezijeti i nastojeći da mu se osviti. U prilike znači, e, tumačenje srđbe je na ovaj način. Uh, zašto, je, zašto je poslanik sallallahu alim sallam čovjeku koji je došao, u drugim rivajetima je došlo je, da je čovjeko i rekao sallam sallam daj mi neki vesijet pratak koji sadrži sve najbitnije osobine hajra. Sve ono što je najbitnije za mene, da znam, u kratkoj jednoj rečenci reci da ja da ne moram ja učiti tije studije i, i, i studirati i završati fakultet, meni se u jednoj rečenci mi reci najbitniju stvar. Pa moj poslanik sallallahu alajhi wasallam rekao. Na pa moj rekao nešto slično ovome. Kaže znači kaže učenjaci, a ovo ukazuje znači da je kada moj poslanik sallallahu alajhi izabrao a, taj odbor u lakoj situaciji znači to znači da je sržba da je ljutnja da je ona skup svih zaala i da čovjek se sačuva od nje, od sržbe da ne padne pod njun, njin uticaj, njinu kontrolu, da da time se čovjek jel da je sakupio svo svo dobro, da se sačuvao od svakog da je sabro svo, svo dobro, a da se e, sačuvao od svakog za ako ne potpadne po sržbu ljubi. Da čovjek pa dobro, a, u čemu je ta što je to to problem sa čovjek, sad i ljudi. Problem je što od sržbe da iz nje proizilaze mnogi harana. Sržba je uzrok da, da padne ubijstvo. Sržba je uzrok da se ljudi potuku i padnu udavci. Sržba je izvor toga, ona uzrokuje da ljudi jednim drugima čine zulom, nepravdu. To što tiče dijela, pa što tiče riječi, zbog sržbe ljudi lažu jedni na drugie optužuju klevetaju jedni druge, govore ružne riječi jedni drugima do te mjere da znači stiže znači sržva gdje može doći s pitanju riječi Bože ode čak do kufra poznat je hadis u kojem je došlo da je da jedan od, za vrijeme, od u vrijeme Omera radi on radi, Omer radijallahu anhu da je čovjek učinio riddet učinio riddet i pobjegao pobjegao Rimljanima zbog riječi, zbog srđbe rasrbio se zbog toga što primijeni primjeni propis i zbog srđba koja ga obuzela uzrokovala je uzrokovala je da, riječ je o čovjeku po imenu Djebadate ibn Ejem da je ta srđba uzrokovala da je ono i da je pobjegao rimljanjima. Srđbe karci muževi daju talak ženanu zbog srđbe prasrde se i dadnu talak i tako dalje možemo nabranjati koliko hoćete stvari kojima je kojima je uzrok a bude rezultat negativan e, i zabranjen sa strane šarijata. I zbog toga je došlo u šarijatu i vladao osobom da bi Da bi se sačuo u i ljutnim. E, e, da Serbian ja kopać on to o tome su govorili mnogi učeničaci. O tome su govorili učeničaci povoda blagdenom baraka. Pa kada je on upitan, jednog čovjeka pitao, kaže daj nam saber, kaže e, kaže e, uč, u, U jednoj riječi nam De Reci kaže šta je to usnovni huluk, lijep ahlak, sa jednom riječi. Pa je to osobnem koja je lijep pa je ono oni rekao, kaže, ostavljanje srđbe ljutnje je najljepši ahlak. Čovjek je u stanju da se ne ljuti i ne rasrdi, naravno u, naj, u onim kritičnim momentima, taj zaista ima lijep ahlak. I mi to znamo iz praksije. Uglavnom u širijaskim tekstovima je došlo kako, na koji način se liječi srđba ljutnja hadis u kojim je došlo da je učenje auzu auzubillahi minashaitanir racim da je, je on razlog otlanjanja srpski poznatom hadisojel koji bi naš bogarem musliman sunsahirma u kojem je Buhari, Muslimu, Sahihima, jel, jedan čovjek je razlutio se i ružne riječi govorio psovao je drugu Uh, e mu se za i uh, onda je ab, u Krisu poslanika sam lovac se pa je poslanik sam lovac sam rekao kažini la alemo kelimeten laqala la zahaba anhuma kaže, f riadnam rič kada bi je rekao kaže Otešlo bi ono što što je u njemu što je kod njega kaže laqada audu billahi minashaitanir radin kada bi rekao audu billahi minashaitanir radin kad bi rekao audu billahi minashaitanir radin znači odšla bi srž kod njega pa što tu prenio taj čovjek i rekao mu kaže la Zamišu šta reka Allahu poslanik sallallahu alejhi ve pa kaže i ni letu između. Ovak gore kaže ja ni sa. Auzu billah. Da znači znači se sržba sa sa auzom. Znači da čovjek prouči auzu bila hima šejtarradi. Tako hođe srba se liječi da se da čovjek sjedne. Kaže poslanik sallallahu alayhi ve sellem hadisov da bude darra. Pa diskuježe Abu Daud uz sunnu i ima musnedu kaže poslednjih sam sada id da gadib ahadukum wa huwa qaim pa kada neko odvaz se naljuti a stoji što je pomalože kaže neka sjedni fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji' kaže a ako pa ode onje kaže od nje sržba dobro i yes. proteinu, je jest a protinu, kaže neka legne Allahovo kaže ovo je, znači taj drugi način trebi način dečinja liječenja srđbe je šutnja. Kaže, poslanik sam zanom hadiso od Abdullah ibn Abbas radijelahu anhuma, koje bilježe Ahmed u svom usnadu, kaže i da gadi be ehadukum teljeskut. Kada neko od vas se nadljuti, razljuti i kaže, ponovio to tri Da ne idimo u tlumačenje u jadisa, znači, e, znači, čovjek treba da zna, znači, kada ga zadesi svežba ljutnja, neka prouči jaudu, ako mu to ne koristi, ako stoji neka sjedne, ako mu ne koristi sjedne neka legne i svejedno konići mi rasporedo mići. To je stvari ošto vijeski I treća stvarna to je i da, da, da drži, da vlada, naslovno da šuti. To je nao teško jer došlo kod osu Isu e, e, kojeg bileži Buharem muslim u svojim sahihima, da je Buharije radijallahu, onda je poslanih srana rekao, le ise šedidu bi pa in nemaš jednu jemliku, nefsehu, in ne da da da Kaže, nije jak i snažan onaj koji se zna hrvati, koji može boriti koji može nekog savladati. Kaže, in nemaš jedinu, nego je jak i snažan onaj koji vlada nad sobom prilikom srđbe. Jak i snažan onaj koji vlada sobom, ima kontrolu nad sobom kada ga zadesi srđba. Također, e, hadis koji bi njega budao Tirmizi Ahmedi ostali kad pod Muaza ibn Anasu Duhanija kaže poslednje sezone rekel kažem nam Allahu wa yastu efkez kaže ona je ko savlada u sebi srcbu ljutno a ustanje da je ispolni da ahullahu yomil qiyamati ala ruusil khalaiq kaže Allah dželalu veşan tu ke ga bozvati bozvati na sugnjem danu pred svim ljudima stvorenjima, pred svim stvorenjima. Hatta ju hajirehu fi ejje huri šane. Kaže tako da će im dati izbor kaže, koju god hoće huriju da izabere. Ovo naravno, ako je pitanje muškara, tjela šta, ako je pitanje Anuma, ako je žena, šta će ona izabrati? To će to pitanje neko ostane nekad nam Anuma razmišaju od tame. Uglavnom, znači ovo su ti šedijski tekste koji govore o liječenju, o liječenju srđbe, Naravno, je mnogo je drugi šerijetski tekstova koji govori o srcu. Imamo šerijetski tekst koji govori o srcu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Muhameda sallallahu alejhi ve ono njegovoj srcu. Takođe imamo hadise koji govori, koji upozoravaju upozoravaju po, da čovjek u srcu ne govori, ne izgovara, ne sudi, ne presuđuje i tako dalje uglavnom uh, ono što je vrlo bitno a što je ovdje došlo u pitanju a to je uh, onaj drugi dio koji kaže a koja služba je služba preporučena naređena ono što je uh, bitno za ovaj dio odgora je to da je u mom odriđenih hadisa koji govori o tome da se Poslanik sallallahu alajhi wa uh, sallam ljutio i razrdio ali kako kaže Aisha radijallahu anha da Poslanik sallallahu alayhi wa uh, kada se ljutio ljutio nam tada radičak kada se kad Allahovedze prelazi Allahove granice. Da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on nije se ljutio kada neko njemu lično čini čini zulum, nepravdu. Povučega, udari ga. Nije se zbog toga ljutio. nego kada se prelazi Allahove granice. Orlo pita stvar i ovo je došlo u hadiskoj koji bilježi Mustafa Svonsa. Kaže na poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže lame i adr bije bijde khadima illa an yujahide fi sabilillah Allahu poslanik sallallahu alejhi nije udario svojom rukom niti slugu niti ženu osim da, na, da se borio na Allahov put u cihatu ili kako ga opisuje drugim hadisima kaže lajem teqimul nafsi nije se svetio i vraćao nekom radi sebe lično. Kaže, "Vlakin iza enteha ketil qur'anatullah." Kaže, ako ako se narušavaju Alahove granice, onda bi poslanik sallallahu alajhi wasallam reagovao. Od primjera takvi, te primjera ima Buhario u svom u svom Sahihu je na naslovi jedno poglavlje, "Ljutnja radi Allaha džellehušanu", pa je naveo otprilike neki osam hadisa koji govori o tajp prilog Uh, ne znači ću, šest ili osam hadisa, govori, navio sve ti hadise u Dalasena ali svi ti je postanisena radutio kada su naručene pekšene na neke Allahove granice, neko je povrnišio da staba nešto. Pa se radutio postanisena radutio kada mu je došla vijest da muad je oduživao na stabu. Ljudi, ljudi su žurni da utro da idu na, na nju da radi u svoje vrtove, palminjake. Pa su ljudi je run njega je, el odma počnu sa njim namazom kado razbuči on sam za zasebno na završio namaz, predaje se vama i odluku. Pa se deslo tako jednom ashabu i kada, kada, kada je kad kad je Muazim Džebel završio namaz, pa kaže taj taj kaže je klani ose namaz, kaže ali predu selam sam zasebno predu salam i otišao. Pa Moaz i Džebel prenesu od njega da je rekao za njega dajemo namaz. Onda se taj ja sam naljuti i ode po saniku, salam, sam nik sam sam na bavi šta je bilo. Kad ga odužio na namazu, a inače oduži kaže. Uči duže. I kaže ja sam tako postupio jer mora mi čim imam obaveze svoje povratavljački je to nije bilo blizu mora je otići do vremena a one za mene smo na taj poslanik sam sadem onda pozvao muazika džebela rekao effettanun za ti ljudi u fitnu da vodiš da u, da fi, u fitnu ravash odgoniš i tako dalje u nazov ga disa rekao kaže fa ida amma ahadukum kada neko od vas predvodi namazu neka uči i tu, to malo navojom i manje svore navojom kraće i manje sure da uči zbog ljudi jer kaže među tim ljudima ima slabi ima ima mlađih ima slabi ima ljudi koji su uh, u pod nekoj žuri tako dalje uh, a ne da razvuči kada a kaže kada sam klanjaš za sebe ukuči onda kaže oduži koliko hoćeš i taj i taj hadis je zaista postavi pravilo uh, o duljini namaza od klanjanja I takvih primjera, ima nekoliko primjera, znači u vredosti na i muslim, u kojima je došli da se poslanik sallalama ljudi. Ljutio se radi radnji vjeri, ali normalno ta ljutna radi vjere ne treba prijeći granicu, da se ide u zulum, u ić, i da se ode u svoju uh, suprotnost, u drugu krajnost. Jel? Tako nešto nećemo naći da je u radiju ali sallalama. Uh, Kad je l'hadist, da je posljedan l'inq salam, salam uh, uh, uh, naljutio se kada je došao kada išao Rabi Al-Alajhan ušao u njenu kuću, došao na Prag i odmah se vratio. Pa išao Rabi Al-Alajhan rekao, što, uh, što se vratio što ušao? Kaže, vidio sam na, na prozoru što se stavla storu, kaže, na kojima ima sura, slika. A pa ona je kaže, gdje, ona ga opisuje u ribajetu, da, je, da mu se ih merabeđu, da, da, da mu je lice pocrvenilo, naljutio se. Naljutio se, čega, zbog tog nuka? Pa je rekao, jel, znači upozorio, da meleci ne ulazi u kuću koji imaju slike, tako da je pa ona pocijepala ta, tu storu i napravila od njih jel, šilteta, pravila jel, to po kojima se odalo gazdali, tako da e, i pokrivalo se. I slična situacija kada je poslanik Stolana Sadijsku bilježi e, Muslimu, muslim, da je došao kod Ashabo kojim našao zlatni prste na ruci, pa ga i bacio da. Skinio mu sa prsta i bacio da. Ali se, e, opisuje se to toj da je bio ljud, razljutio Naravno, Olačin uh, se ne reaguje sa svakim muslima, poslanik sam znao da sa ashabom reaguo čire, znao da je on čvrstog imana, jakog imana, što su potvrdilo, na kraju Hadisa, da taj čovjek, jel, uh, kada se mu rešila druge ashabi, pa uzme onaj prst, on, on ga bacio, jel, uzme ga i prodaj ga, jel, s kojim se kaže, ne, ja ga neću, ono što je ruka Allahov poslanika sa Allahov Ali Insanem, ja to neću. Uh, I takvi primjer je mnogo koji govori o ljutnim poslanika sa Allahov Ali Insanem, ja da se ljutio radi vjere, radi kršenja, prelaženja granica Allah Ni ta Detalj i srpska nije prelazila granice niti išla u svoj suprotnost. Takvi je al primjer imao kod drugih poslanika kada se Musa Ali Hilselam razdjutio kada su, kada se vratio s svojim narodom pa video da on je obožavaju je znatno teže kada su napravili istične situacije govorim je ova tema on bi mogli govoriti je posebno predavanje nadugoшко i i na široko, ali to nam nije cilj u glavnom odgovor je bitno da se zna znači da je u osnovi srpska manjkavuz, mahana i nepoželjna osobina, da čovjek, da je odpadla da čovjek vlada nad sobom i da je sakupio sav hajrk osobe, onaj koji se najmanje ljuti i koji ne dozvoli da ga ljutnja obuzme i da radi dijela i e, dijela i da izgovara riječ u ljutnji, jer to obično izvrtne glin. E, znači u osnovi je sržba nepoželjna osobina i čovjek treba da je, da je uhvati da za njom, da vlada nad njom. A ako već se ljuti, da se, da, da se ljuti, znači da se rasrdi, a to stvar ljubomara zbog jer je kada se krše neke Allahove grancize, se čovjek naljuti kada vidi harame. A, osnova bi trebala biti da, da, da muškarci, muslimani, da, da se rasrde, razljute kada vide otkrivenu djevojku. Idu u ulicu, ona žena ili djevojka na kojoj su otkriveni određeni dijelovi tijela koji je u, u normalnim situacijama kažemo normalno da čovjek kada vidi svoju ženu pomisli nešto po njoj. Poželi je kao žena. A u ovoj situaciji umjesto kada vidi znači, djevojku za ženu koja ima otkila određene dijelove tijela muškarac bi trebao da se razljuti radi vjeri radi ljubomori prema glavoj vjeri. Normalno dobori pogled ono govorimo o prvom pogledu, je, nenamirnom dobori pogled i da, da se pojavi kod njih ljubomoran po vjeri ili čak i sržba To je ona srđba. E, ovo ko je u stanju pod muškaraca da doživi i doživljava, e, on neka zna znači, da je, ima ljaki man, da vlada sobom i da je, da je, e, mnogo voli Allah Đišanu i da njegovu vjeru i da se drži propisa. A onaj koji kada vidi ženu, pa još bolje zadubi pogled u nju i onda još razmišlja o njim dijelom tijela i čak je neodobila i poželi i tako dalje. Znači ta, to je dokaz da je sa njim še, šeitan ga savladao, i Normalno to je tema L1 srđba i tako dalje. Helen Neyser, je to je ono što se imalo i moglo reći o, o, o sržbi Znači, e, spomenuli smo načine kako da se liječi srđba kada se pojavi kod čovjeka, a to su one tri stvari, da ukoči, a ja, ulobi, live and shit on regime, drugi način da sjedne ili ako se sjedine da legne i teži način da šuti, da nastoji kada ga zadesi sržba da šuti. E, to piliho ono što se mogu e, reći o ovoj temi u ovo na ovo mjestu naravno. E, Slijedeće pitanje, 12. E, pitanje. Kaže selam alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Alejkum selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Kaže e, poznato je da je imam poznato je da je imam Buhari u svoje zbjec navodio isti hadis ili i ili iz koristi koja se nalazi u lancu prenosilaca ili u tekstu hadisa moje pitanje bilo bi da li ima Buharije da je Imam Buhari navodio potpuno iste hadise u različitim poglavljima ili su ti rivajati ili su ti rivajati razikovali tekstualno makar u jednoj riječi, jer radi daje da prevode hadise dolazi sa našim tekstovima da li je to zbog bogatstva raslovjeski ili zbog ono što se naveo u prvom delu pitanja da se lana valid pitanje je ono prvo što je navedeno Naci imam Buhari ili Buharija svoju esbijac ima Buharija inače e, naroda nego govorimo o njegovoj zbivci e, njegovoj veličini njenoj veličini i e, vrijednosti te knjige najvjerojatnije od svih njegovih knjiga posle Kur'ana najispravnijih knjige posle Kur'ana Kur e, ono što je kaže tarixci imam Buhari da je on bio pati znači čovjek koji je i te kako dobro razumijevao propise vjeri i da je on u svojoj knjizi e, e, znači napisao na, poglavlja za određene, za određene teme. Iz tih poglavlja naslova se razumijevao propis sa kojim on cilja. Kada kaže određenu stvar, znači, recimo zabrana toga je toga, razumije se da Imam Buharija na da je tu zabrano. I onda navodi taj hadis kao dokaz da je tu zabrano. I tako dalje. Helem Neisa, znači Imam Buharija bio vel, veliki katih. Znači je imao veliki, jako razumijevanje vjerovnice. Znači bio je poput četvorice imamo opfiko razmjevanju vjere znači veoma veoma ne, nije samo tema hadisa na stran. I zbog toga je on dola vrijednost njegove zbirke znači u tome što je on jedan te isti hadis znači većina hadisa tako ponavlja ga na nekoliko mjesta u svom sun, u sahihu. Razlozi ponavljanja naravno što što tom hadisu ima više tema obrađeno nači uzim odmo prvi hadis. Prvi hadis in amal amalu biniyat. E, taj hadis je ponavljen na, čini mi se, šest mjesta u Buhari. E, zašto na toliko mjesta? Zato što u taj hadis upučuje na toliko tema u sebi. Pa na prvom mjestu spomenut zbog toga, zato što knjiga počinje, jel, da se prvo treba početi sa nijetom, ispravnim nijetom, na početku knjige. Da, druga tema, hiža. Treća, treća tema je, Nešto drugo što je spomenuti namjera u hadisu, znači šest strašnih tem, tema navedeno na šest strašnih mjesta. Znači može da se navede jedan te isti hadis, imam Bahrija čisto navodi jedan te hadis, ili navodi određeni dijelov hadisa. Na jednom mjestu navede jedan dio hadisa, na drugom mjestu ta isti hadis, znači sa istim lancem pronosi laca, spomeni drugi dio hadisa koji nije spomeni na prvom mjestu. Na trećem mjestu treći dio, a sve isti lampre. i na kraju znači taši jedan hadis, a može se sabrati od 5-6 mjesta od vaših mjesta da se sakupuje jedan hadis. Na takav način, znači, zato je, zato je e, Sahih imama Buhari jako komplikovana, jako teška, nije kovo ko Sahih i muslima. S ove strane ne može poredi sa njim, ali ovo je, ovo je snaga i vrijednost Buhari, da je na ovakav način na znači, navodio hadise, dijelove hadisa na određenim mjestuva, shodno pogladnjima i teme o kojoj govori hadis. Također, znači navodio često hadise, spominjao sa različitim senedom, lance prenosilaca, zbog određene fajde. Prodnost pokaže da i taj lanac je vjerodostran, drugo da u tom lancu ima neko drugi podupiro na drugi lanac i tako tako mnoge druge. Uglavnom, o tome su pisani doktorat, teme, to su izučavanje, studije od mudrosti i pajde zbog kojon ga vodio na vakao način pisao svoj Buhariju. A inače ima Buharije pisao svog, svoj sahi 16 godina ga pisao. Nije ni jedan hadis napisao njima, a da nije klanjao abdestio poljima, klanjao dva rekata Allahu džellešanu i u to, u to sa ciljem ta dva rekata dali istihare, dali da ovaj hadis znači prije nego što ga onese. Znači dva rekata klanja Allahu da bi ovaj hadis napisao svoj saniji a Nema ima sumnije da on je Emirul Mu'minin u hadisu, znači najučeniji, najučeniji e, u ovom umetu u hadisu, Emirul Mu'minin, znači prvak, prvak muhadisa od najboljih muhadisa. Naravno nije jedini, ali, ali, ali ovo, je, e, ovo je velika titula za jednog muhadisa. E, uglavnom, e, ne znam koliko ko može razumjeti o čemu pričamo, uglavnom to, to je odgovor na ovo pitanje, mada se o tome također mogu držati predavanje, pisati teme i teme. Elemnejs. Sledeće pitanje. Es-salamu alejkum warahmatullahi wabarakatuh. Wa pitanje glasi da li je čovjek dužan da u namazu ukoliko je muktedija i napravi određenu grešku naaknadno uradi sehvistežu samovoljno, ne obraćavice se na imama koji ga pre, predvodi u namazu da vasallah nagrad svoj odgovorno na ovo pitanje. Ne samo da nije dužan, nego nije ni propisano nije propisano muktedij, onom ko klanja za imamo. Ako on lično napravi neku grešku i prekršaj, osim onaj gdje propusti ruknu, ide izađe iz džemata, jedno pokvara namaz. Znači, ono se inač čini sehvi sežda, svejedno, bilo namo stehabil vađib, shodno je ono što je mustehabil i što je vađib, znači nije propisano muktedij da čini sehvi seždu nakon što imam preda nakon što ima predat selan. Ako imam učinio neku grešku i on on sam učini sehbi seždu, dužan je obavno da ga slijedi u tome. A on lično nakon njega bez obavno koji propis napravio, mimo ono što kvari namaz, nije propisano da on, da on sam za sebe čini sehbi seždu, jer je planjao u džematu. Inema ju iler imamoliu temme bihi imam je postanjen da bi se slijedio. I on slijedi imama do kraja do predavanja sa vama i time završio namo. Sljedeće pitanje 14. a ovu ovaj jednoj zadnje. Kaže, malo je duže pitanje, a malo je škatljivije, jel? Kaže, eselam aleikum, imam, kaže, zeta koji živi u maoče. Vjerojatno gornjoj maoče. Jer se braća koji ljuti, ovi kaže uopće na maoče, jer ima i donja, gornja, tako. itd. Kaže, živi u maoče koji je upao u tekfir. Ne slažem se s njegovim menheđom. Elhamdulillah. Ovdje u lincu Austriji imamo elhamdulillah dobrog imama šeha Safeta, Safeta Pudzovića koji nam elhamdulillah ispravno vjeru dostavlja e, ne na iskrivljen način. Prije par dana nazvao me taj Z kojim sam jasno rekao da se ne slažim e, sa njižom, da slušam ispravne daje koji slijede srednji put, koji ne pozivaju tektir, koji, koji ne smatraju svakog drugog muslimana kjapirom. Da se vratim na pitanje Da se, da se vrati na pitanje, on viče na to u pitanju došlo. Kaže, on meni rekao na telefonu, kada me je zvao, da li, da li sam, jesam, ni kaže, ja čuo da je magistar Zijad Ljakić, tu sam ja, navodno prestao na nomu stranci odgovarati zato što se pokajao i smatra Menheđ Maočana ispravnim, pošto Nisu, pošto poslušao je na numu stranci da tu obavijest u javnost prenesu navodno si rekao navodno si rekao šejhu nećeš odgovarati na pitanja na toj stranci jel to istina ako može da na ovo pitanje odgovori ne, ne mogu reći to ne mogu reći tom zetu da mogu reći tom zetu odgovor da tela obilo to nagrade obilo nagradi. Uh, odgovor na ovo pitanje dobro gaovno pitanje lične prirode ali možda će možda i nekima drugima jel je, je došlo do asistična informacija po ovom pitanju uh, što se tiče jel uh, toga da sam tako ovo navodio da se pokajao i smatra Melher Naučana ispravnim jer to je notorna laž nema veze i sveзом nema se od čega ja pokajati uh, pogotovo ne pokajat se, do tog stepena pa se vrati na, na njihov je menheđ tzv. maločanski. E, e, slučaj što se desio jel, sa odgovaranjem stranci stranici Numan nima vezi sa, sa pokajavanjem i menheđem i tako dalje. Naravno da, da, da se nisam pokajao, nima čega tu da se pokajam. Ona koja se treba pokajao, to su ovom stvari, ovi koji su na menheđu tekvirovati, tekvirovi, Znači oni zaista trebaju da pokaje, da objelodane e, svoje pogrešnje na razumijevanje i tomaćenje vjere da se pravi, vrate na pravi put jer su ošli daleko i iza vrijeme da se upozorava na njih. Znači oni su ti na koje treba upozoravati. A, a što se tiče toga da a, kao, kao jedan od najvećih dokaze i argumenta u stvari a, može se naći na, na ovoj stranci koji je pod mojim imenom, na web stranci web, web portalu gdje imam nekoliko tekstova koji su vezani za tu davu, tekvirsku, gornjo-maločansku, po pitanju klanjanja, sad je u tim, po navodnicima, sunetskim mešćinima, kakav propis toga, imam konkretno govoriti o tome, e, po pitanju tekvirenja vladara, inače mnoge druge mesele koje, koje se vežu i tiču se njih, a u stvari e, koje, ja se ne libim tu je otvoreno reći, i, e, Još stići da ne zaboravimo ovde pitanje koje je, stvar koja je vezana za num strancu nema veze sa sa pokajanjem menadžera Malčanskog Davida eto tako nego, nego je pitanje oko kojeg je došlo spor na num stranci koje nije objavljeno ima veze sa sa onim jel, što što, što, sam, što sam ja u tom tekstu koji se zove jel oda je budite pravirni u tom tekstu je donikle sam e, pozivao da se, da se pravedno ophodimo prema toj skupini e, prema skupini tekfirovaca zovimo i kako hoćemo svejedno e, da se prema njima pravedno ophodimo u smislu da, i, e, da ih ne prozivamo i ne optužimo za nešto više nego što zaslužuju a to u stvari bilo u kontekstu toga kontekstu toga da se oni ne smatruju da su oni najveći problem da su oni najveći, ono najbolje da čovjek pročita onaj komplet tekst, mada ima puno stranica, po pa 13 stranica, pa je vrlo teško, no, no rijetko ko se bura da pročita do kraja. Znači u kontekstu toga, jer, je, jer to je bila reakcija na jedan tekst koji je došao od strane Mimbera i Safa, u kojim, u kojim je došlo da, da jedino eto, tekvirovci, ta nova dava tekfirska sa svojim mešidima, kao i, moglo se razumjeti da oni jedini ostupaju od džemata, pravi Fesad u Bosni i Hercegovini i nered i tako dalje, a prešutle se svi, ti, svi te anomalije i sad taj nerijed koji postoji inita, unutar islamske zajemci kod nas u Bosni počeje od, od Sufija, počeje od nagijanja uh, a šijama otvaranje vrata svih vrata šija, radu šijama u Bosni i Hercegovini i drugi stvari anomalija i novotarija devijataum da li sam kao sve to unutar džemata sve to khair et samo nam problem tekfiruci pa to znači, tekst je bio u tom kontekstu znači da tačno je da su oni da su oni da su oni el otišli u Dalale, da su pogriješili u svom menheđu i tomačenju, vjerite Kvirovci, jel, ta Davanova, ali ništa manje, ni gore nego što imamo i Sufije i druge i druge ove, unutar islamske zajednice koje rade, novotarije, i akidecke i, i, i svake druge prirode, jel, ko imam, e, tako da se ne ide u krajnost u tom kontekstu. Ta, taj tekst se govori o tom, glavno da ne duljem toga, a ne o toga da sam ja jel, da sam ja hvalio te Kvirovca, ovo to ne ima uopšte pohvalenjima, I, e, ono jedno što se može reći da je tu njima išlo prilog u smislu da se, e, da se njima ne čini zulom i da se ne otlužuju za, ono, za više od ono što se da se služuju, a ne a ne da se oni hvali, a pogotovo da, da, se, da se neko pokaja i vrati na njihov menedjeđer, jer zaista je žalostno bilo da se, neko, da se neko poslije upute i znanja vrati na njihov menedjeđer. Uglavnom to bio otvijelike taj odgovor, znači to je notorna lažnost mišljotna, to nema veze s vezom, dovoljno si počitati taj tekst jel e, odaje, budite pravedni pa da se zna jel, u čemu se radi tu, u čemu je bio o, o, taj spor. A što se tiče toga pisanja na stranci ne nepisanja na stranci, to, to, to, to također nije ove prirode, nego, nego prirode uopće što je dogovor bio zmeđu mene i administratora stranci da, da ja neću da pišem, ako ne mogu da, da govorim ono što smatram da je hak i istina što smatra da treba da izađe a koje ja tu ne mogu ja na taku stranicu ni da pišem. To je moj stav bio ne samo sa numom i sa a astrom novinama, bilo koji mjestu ako negdje radim, ako ja ne mogu govoriti ono što smatra da treba da govorite da je a i da je potrebna razgovori. Naći da znači me tu nemam slobode i govora nego imam i određenu vrstu cenzure i održavanja, pogotovo ne da da me sa ograničavam u govor o islamu, o ljudi koji nisu petetko nema šest znanja. I tako da ja tako nešto ne mogu sebi a, dozvoliti i radi i ne moram rastu. Osobno s da uopšte nemam ništa protiv tih ljudi koji radi na Numu, imaju oni određen, određen menheđ rada na stranci. imaju određenu viziju rada za islam koja njihova vizija ima pravo da je tako, a, da je tako propagira i tako vide da rade i u njoj nema mahane. Odoviđeni greški ima pojedinačni, znači u ukupnom radu nema ne, neke mahane sa strani akide i menedža, nego stvar vizije gledanja rada za islam. I, u, ja se tomu uplapam, dobro je, ako se tomu uplapam, ja, ima ljudi drugi koji će da, i obdovarati rad sa njima i tako dalje. Otvijelike to, uh, to je odgovor na, na ovo pitanje, o njemu se može također nadugoći govori. Nadam se da, da se razumije odgovor i da uh, brat koji je pitao jel, da će doći ovo do njega inšana. Uglavnom, evo, završili smo ovaj dio, što je bilo planirano da bude prvi dio, ali pošto, pošto se, eto, pitanja se razvukla, odgovorna pitanja se razvukla i uzeli su po fajn vremena i ispunili se kompletovan moj termin. A, tako, jel, da nema sad smisla još da nakon toga još a, da uzijemo još jedan dodatni termin za, za ona predviđeno predavanje, tako da ćemo inšala, jel, sljedeći narednim terminu jel, petak tiče regularnim terminom, regularni termin za e, predavanje koje je predviđen ciljistko o, o tem razdilaženje umeta. Molim Allaha Čelšanu da nam u Kabuli večerašnje druženja i da, da ovo bude dokaz za nas, protiv nas, da nas učini učenik ovo bojazni i bolji vjernicima i da nas sve inšala okupi u svome dženatoj predelcu kao što nas je večeras okupio ovde. Subhanak Allahume vebi hamdike škada en da ilahi ila ent, estakviru tu buh